Капелюх на мить замислився, а тоді роззявив свого рота і крикнув «Грифіндор!». Гаррі голосно заплескав разом з усіма грифіндорцями, а Йоанн Аберкромбі пошкандибав до їхнього столу і с'єю з таким виглядом, ніби волів провалитися крізь підлогу, аби лише на нього не витріщалися. Поволі зменшувалася довжелезна вервечка першокласників. У паузах між називанням їхніх прізвищ та оголошенням рішень сортувального капелюха Гарічу голосне бурчання ронового живота. Нарешті останню в списку розу Зеллер розподілили в Гафелпав. Професорка МакГонегел винесла з зали капелюха й ослінчика – і на ноги звівся професор Дамблдор. Попри своє останнім часом гірке ставлення до директора, Гаррі одразу заспокоївся, коли Дамблдор став перед ними. Він відчував, що Гегрідова відсутність і драконисті коні будуть далеко не останніми несподіванками, що їх принесе довгоочікуване повернення до Гогворцу. Це було наче нові даренчливі звуки у знайомій пісенці. Але принаймні ось це відбувалося саме так, як і мало бути. Директор школи підводився, щоб привітати їх перед початком бенкету з нагоди нового навчального року. «Наші новоприбулі!» – лунким голосом проказав Дамблдор – розкинувши в боки руки і сяючи усмішкою. «Мої вам вітання! Наші старожили з поверненням вас! Є час для виголошення промов, але зараз нам не до цього. Напихаємо кендюхи!» Пролунав схвальний регіт, і вибухли оплески. А Дамблдор повільно сів на місце і закинув за плече свою до железну бороду, щоб вона не заважала йому їсти. Бо прямо з повітря виникли страви, і всі п'ять столів уже вгиналися під вагою різних м'ясив, пирогів, овочевих салатів, хліба, приправ та глечиків з гарбузовим соком. «Чудово!» – аж застогнав від насолоди Рон схопив найближчий таріль з відбивними і почав накладати їх на свою тарілку. А майже безголовий Нік сумовито глянув на нього. «То що ти там казав перед сортуванням?» запитала у привида Герміона. «Про попередження капелюха». «А, так», зрадів Нік, що знайшов причину відвернутися від Рона, котрий з якимось аж непристойним завзяттям наминав смажену картоплю. Я чув, що Капелюхий раніше колись робив попередження, причому саме тоді, як виявляв ознаки наближення серйозної небезпеки для школи. І завжди, зазвичай, він радив одне й те самісіньке. «Будьте разом! Ваша внутрішня сила в єдності!» А, а я ола ебс я щойно си Аю здивувався Рон. Він так набив рота їжею, що Гаррі здивувався, як Рон узагалі зміг видушити бодай якісь звуки. Я перепрошую, ввічливо перепитав майже безголовий Нік, а ось Герміона подивилася на це з відразою. Рон на силу все проковтнув і знову повторив «А як він знає, що школа в небезпеці, якщо він простий капелюх?» «Гадки не маю», – а відповів майже безголовий нік. Ну, «Хоч він, звичайно, мешкає в Дамблдоровім кабінеті, тож, мабуть, щось там і підслуховує. Він хотів би, щоб усі гуртожитки потоваришували?» Гаррі глянув на слизеринський стіл – де вся увага була прикута до Драко Мелфоя. Ха, «Дідька Лисого!» «Але ж не можна ставати в позу», – докірливо сказав Нік. «Мирна співпраця. Ось у чому вихід. Ми привиди також належимо до різних гуртожитків, але підтримуємо приятельські стосунки». Попри конкуренцію між Гриффіндором та Слизерином, мені ніколи й на думку не спаде встрягати в суперечки з кривавим бароном. Ха, «Бо ти його просто боїшся!» – усміхнувся Рон. Майже безголовий ніг сприйняв це як страшну образу. «Боюся?» «Мене?» Сера Ніколаса Демимзі Порпінгтона ще ніхто в житті не звинуватив у боягустві. Шляхетна кров, що тече в моїх жилах. Яка кров? – перепитав Рон. Її у тебе вже нема. Це мовний зворот, – роздратувався майже безголовий нік. А його голова загрозливо захиталася на майже перерубаній шиї. Я гадаю, що й надалі володію правом вживати будь-які слова та вирази, хоч мені відмовлено в насолоді їсти й пити. Але я вже цілком звик до недолугих учнівських жартів стосовно моєї смерті. Можу вас запевнити. Нік, та він і не думав з тебе сміятися, виправдовувалася Герміона, на Нарона. На жаль? Роні в рот знову був такий набитий, що він зміг видушити з себе лише "Ой, а йо, е, де молнати? що, на нікову думку, не вважалося достатнім вибаченням. Він піднявся в повітря, поправив свого капелюха з пір'їнами і поплив на другий край стола, де зупинився між братами Кріві, Коліном та Денісом. «Дуже гарно, Роне!» скривилася Герміона. «Що?» – обурився Рон, нарешті проковтнувши свою їжу. «Мені вже не можна задати просто запитання?» «Ось, перестань!» – роздратовано буркнула Герміона, і після цього вони вже між собою не розмовляли. Гаррі так звик до їхніх суперечок, що навіть не намагався їх помирити. Вирішив, що краще присвятити час біфштексові та пирогові з м'ясом, а тоді величезній таці його улюблених тістечок з мелясою. Коли всі учні наїлися і галас у залі знову почав голоснішати, Дамблдор ще раз звівся на ноги. Розмови миттю щухли, і всі повернулися до директора. Гаррі відчував приємну сумливість. Десь на горі його чекало ліжко, а зі стовпчиком на кожному розі. Неймовірно тепле, м'якеньке. А тепер, як ми вже перетравлюємо наш розкішний бенкет, прошу кілька хвилин вашої уваги для звичних оголошень перед початком року. Сказав Дамблдор, доводжу довідомо першокласників, що учням заборонено відвідувати ліс на території школи. Про це не варто забувати і деяким нашим старшокласникам. Гаррі, Рон і Герміона обмінялися посмішками. Містер Філч, наш сторож, попросив мене вже у 462 згідно з його підрахунками, нагадати вам усім, що в шкільних коридорах не можна користуватися ані чарами, ані деякими іншими речами, величенький перелік яких висить на дверях кабінету містера Філча. Маємо цього року дві зміни у складі наших учителів. «Нам дуже приємно знову привітати професорку Граблі Планку, котра вестиме уроки догляду за магічними істотами. З великим задоволенням хочу вам також відрекомендувати професорку Амбридж, нашу нову вчительку захисту від темних мистецтв». Пролунали ввічливі, хоч і не особливо бурхливі оплески. А Гаррі, Рон і Герміона – обмінялися переляканими поглядами. Бо ж Дамблдор не сказав, як довго викладатиме граблі планка. Дамблдор вів далі. Проби кандидатів у квідичні команди гуртожитків відбудуться. Він раптом зупинився і допитливо глянув на професорку Амбридж. Та стоячи була не набагато вища, ніж сидячи, тож певний час ніхто не розумів, чому замовк Дамблдор. Аж доки професорка Амбридж не прокашлялася, і всі зрозуміли, що вона приготувалася виголосити промову. Дамблдор розгубився хіба що на мить, а тоді швиденько сів і зацікавлено вдивлявся в професорку Амбридж. Мов би, тільки й мріяв, щоб її вислухати. Інші вчителі не зуміли так хутко приховати свій подив. Брови професорки Спраут так піднялися, що просто зникли в її розкуйовдженому волосі. А таких тонких вуст у професорки МакГонеґел Гаррі досі не бачив. Дамблдора ще ніколи не перебував жоден новий учитель. Багато учнів глузливо посміхалися. Ця жінка явно не знала гогвордських правил поведінки. «Дякую вам, пане директоре, самовдоволено усміхнулася професорка Амбридж. «За ці гарні привітальні слова!» Вона мала тоненький з придихом голос, наче в маленької дівчинки, а на Гаррі знову накотилася незрозуміла хвиля неприязні. Він відчував відразу до всього, пов'язаного з нею, починаючи з її дурнуватого голосу і закінчуючи пухнастим рожевим джемпером. Вона ще раз легенько прокашлялась і повела далі. «Мушу сказати, що дуже приємно повернутися в Гоксфордс!» Вона всміхнулася, показавши гостресінькі зубки. «І побачити навколо такі щасливесенькі дитячі обличчя!» Гаррі озирнувся. Він не помітив жодного щасливого обличчя. Навпаки, всі здавалися трохи здивованими, що до них звертаються мов до п'ятирічних діток. Мені прагнеться чим скоріше з вами всіма познайомитися, і я впевнена, що ми з вами гарнюсінько подружимось. Учні перезирнулися. Дехто ледве стримував посмішку. Я згодна на все, аби лиш не довелося позичати в неї джемпера прошепотіла лаванді Парваті, і обидві мовчки затрусилися зі сміху. Професорка Амбридж ще раз прокашлялася, та коли заговорила знову, в її голосі вже не було характерного придиху. Тепер він був по-діловому монотонний, ніби вона вивчила цей текст на пам'ять. «Міністерство магії...» завжди надавала величезного значення освіті молодих чарівниць та чаклунів. Ваші рідкісні вроджені здібності можуть зникнути, якщо їх не розвивати і не відточувати ретельним навчанням. Стародавні і унікальні для магічної громади вміння потрібно передавати з покоління в покоління, щоб не втратити їх назавжди. Скарби магічного знання – зібрані нашими предками, мають охоронятися, поповнюватися і вдосконалюватися тими, чиїм покликанням стала шляхетна професія вчителя. Професорка Амбридж зробила паузу і легенько вклонилася колегам-учителям. Проте ніхто не відповів на цей уклін. Професорка МакГонеґл насупила свої чорні брови і стала схожа на шуліку. Гаррі добре побачив, як вона обмінялася багатозначним поглядом з професоркою Спраут, коли Амбридж знову мугикнула і продовжила свою промову. Кожен директор і директорка Гогворцу додавали щось нове до вагомої справи керівництва цією історичною школою. Так і мало бути, бо без прогресу настає застій і занепад. Але, знову ж таки, не варто заохочувати прогрес заради прогресу. Бо наші випробувані й перевірені традиції не терплять поспіху й недбалості. Отож, необхідно зберігати рівновагу між старим і новим, між сталістю і змінами, між традиціями і новаціями. Гаррюй чув, що його увага розсіюється. Йому важко було налаштувати свій мозок на одну єдину хвилю. Тише, що завжди панувало в залі, коли говорив Дамблдор, поступово заповнювалося шепотом і хихотінням учнів. За Рейвенкловським столом Чо Чанг жваво теревенела з приятельками. Неподалік від Чо знову витягла свого базікала Луна Лавгуд. А от за Гафелпавським столом її, здається, слухали. Ерні Макміллен, один з небагатьох у залі, незмигну дивився на професорку Амбридж, хоча й скляними очима. Гаррі не сумнівався, що той лише прикидається уважним слухачем. Його зобов'язував значок старости, що виблискував на грудях, професорка Амбридж ніби й не помічала, що її не слухають. Гаррі подумав, що вона не припинила б своєї доповіді, навіть якби взагалі вибухнув справжнісінький бунт. Лише вчителі слухали її з увагою. Та ще Герміона буквально ковтала кожнісіньке слово. Хоча, судячи з виразу обличчя, не всі ці слова були їй до смаку бо деякі зміни ведуть до поліпшення, тоді як інші з плином часу будуть визнані помилковими. Між іншим, деякі старі звички необхідно зберігати, тоді як інших, віджилих і непридатних, треба позбуватися. Тож рухаймося вперед. До нової ери відкритості, ефективності й відповідальності рішуче підтримуючи все, що варте підтримки, вдосконалюючи те, що потребує вдосконалення і викорінюючи все, що нам заважає. Вона сіла на місце. Дамблдор заплескав. Решта вчителів його підтримала, хоча Гаррі помітив, що дехто лише про людське око раз чи двічі стули в долоні кілька учнів теж заплескали, але більшість завершенням промови були захоплені зненацька, бо не слухали. Тож, поки вони збиралися аплодувати, Дамблдор знову звівся на ноги. «Дуже вам дякую, професорко Амбридж. Ви нам усім розкрили очі», – уклонився він їй. «Отож, як я вже казав, – «Проби у квідичні команди відбудуться...» «Вона справді розкрила нам очі», – неголосно сказали Герміона. «Тобі що, сподобалося?» – повернувся до Герміони Рон. «То я ще ні разу в житті не чув нуднішої доповіді. А я ж ріс разом з Персією». «А я не казала «сподобалось», – я сказала «розкрила очі» пояснила Герміона. А тепер багато що прояснилося. Справді? Здивувався Гаррі. По-моєму, це було порожнє базікання. Серед цього базікання були і важливі речі, похмуро заперечила Герміона. Які саме? перепитав Рон. А ось як вам отака фраза? не варто заохочувати прогрес заради прогресу. Або таке, викорінюючи все, що нам заважає. Ну і що це означає? Нетерпляче допитувався Рон. Зараз скажу, процідила Герміона. Це означає, що міністерство починає втручатися у справи Гогворцу. Навколо них Загупали й загрюкали. Мабуть, Дамблдор, а якраз усіх відпустив, бо учні вставали і готувалися виходити із зали. Герміона розгублено зіскочила на ноги. «Роне, ми ж маємо показувати дорогу першокласникам!» «Ага», – сказав рон, який явно про це забув. «Гей, гей, ви там, ліліпутики!» «Роне!» «Ну, теж вони справді малявки!» «Я знаю, але не можна їх називати ліліпутами!» «Першокласники!» – владно покликала Герміона. «Прошу сюди!» До проміжку між грифіндорським та гафелпавським столами нерішуче наблизився гурт новачків, які ховалися одне в одного за спинами. Вони і справді були дуже маленькі. Гаррі подумав, що був доросліший, коли сюди приїхав. Усміхнувся їм. Білявий хлопчик коло Йоанна Аберкромбі мав переляканий вигляд. Він підштовхнув Йоанна і зашепотів йому на вухо. Йоанн Аберкромбі теж злякано зеркнув на Гаррі. Усмішка зникла з гареного обличчя, мов той смердосік у поїзді. «До зустрічі!» – буркнув він Роновій Герміоні і пішов з великої зали, намагаючись не звертати уваги на шепотіння, погляди та тицяння пальцями йому вслід. Дивився прямо перед собою, проштовхуючись крізь натовпу вестибюлі. Тоді вибіг нагору мармуровими сходами, перетнув кілька прихованих переходів і незабаром майже всі учні залишилися позаду. «Но невже він такий дурний, що сподівався на щось інше? Думав Гаррі сердито, йдучи майже безлюдними горішніми коридорами. Не дивно, що всі на нього витріщалися. Адже два місяці тому він вийшов з тречакнульського лабіринту, несучи тіло мертвого учня, і заявляючи, що бачив, як повернув собі могутність лорд Волдеморт. У минулій чверті вже не було часу все це пояснювати, бо учні роз'їжджалися додому. Навіть якби він і знайшов тоді в собі силу детально прозвітувати перед усією школою про жахливі події на цвинтарі. Гаррі дійшов до кінця коридору, до входу в грифіндорську вітальню і зупинився перед портретом гладкої пані, раптом усвідомивши, що «Не знає нового пароля?» е е е Похмуро протяг він, дивлячись на гладку пані, котра розгладила складки рожевої єдвабної сукні і суворо глянула на нього. «Не знаєш паролю? Зайти не дозволю!» пихато сказала вона. «Гаррі, я знаю!» Хтось задихано підбіг до нього ззаду, а коли Гаррі озирнувся, то побачив Невіла. Знаєш, який пароль? До речі, я його нарешті можу запам'ятати. Він помахав маленьким чахлим кактусиком, що його показував ще в поїзді. Мімбулус мімблетонія. Правильно, сказала гладка пані і відхилилася, відкривши за собою круглий отвір крізь які пролізли Гаррі з невілом. Грифіндорська вітальня мала той самий гостинний вигляд, що й завжди. Затишна округла кімната у вежі, заставлена потертими м'якими кріслами та розхитаними старими столами. У камінні весело потріскував вогонь, а тільки учнів гріли біля нього руки перед тим, як піднятися до своїх спалень. З протилежного боку кімнати Фред і Джордж щось пришпилювали на дошку оголошень. Гаррі помахав їм на добраніч і пішов до хлопчачих спалень. Йому зараз було не до розмов. поплентався за ним. Дін Томас і Шеймус Фініган були вже у спальні і чіпляли на стіни біля своїх ліжок плакати та фотографії. Вони про щось розмовляли, коли Гаррі штовхнув двері, але миттю замовкли, щойно його побачили. Гаррі, подумав чи не про нього, вони часом базікали, але потім вирішив, що помаленьку стає вже параноїком. «Салют!» – привітався він, а тоді підійшов до своєї валізи і відкрив її. «Здоров, Гаррі!» Озвався Дін, вдягаючи піжаму у кольорах команди Вестгем. Як канікули? Непогано, буркнув Гаррі, бо ж правдивий опис того, що сталося під час канікул, тривав би цілу ніч. А Гаррі було не до того. А у тебе? Хто все гаразд, захихотів Дін. Ну, принаймні, краще, ніж у Шеймуса. Він оце мені розповідав. «А що там сталося, Шеймусе?» – поцікавився Невіл, обережно ставлячи свою мімбулус-мімблетонію на тумбочку біля ліжка. Шеймус відповів не зразу. Він щосили намагався вирівняти на стіні плакат квідичної команди «Кенмарські соколи». А тоді сказав, не обертаючись до Гаррі, «Мама не хотіла, щоб я повертався». «Що?» Гаррі, який саме скидав з себе мантію, завмер. «Вона не хотіла, щоб я повертався до Гогвордсу!» Шеймус відвернувся від плаката і почав витягати з валізи піжаму, так і не дивлячись на Гаррі. «А чому?» – здивувався Гаррі. Він знав, що Шеймусова мама і сама була чарівниця, тож не міг зрозуміти, «Чому вона повелася так по-дурслівськи?» Шеймос не відповів, доки не застібнув піжаму. «А я думаю, – стримано мовив він, – я думаю, що через тебе». «Як це через мене?» – відразу перепитав Гаррі. Його серце закалатало. Він невиразно відчув, ніби на нього щось насувається. «Ну, – знову заговорив Шеймус і далі уникаючи Гаррі, – вона, е, ну, не тільки через тебе, а й через Дамблдора. «То вона вірить щоденному віщунові? – запитав Гаррі. «Думає, що я брехуна, а Дамблдор – старий дурень?» Шеймус глянув на нього. «Так, щось таке. Гарі нічого не сказав. Він шпурнув черівну паличку на тумбочку біля ліжка, скинув мантію, сердито запхнув її у валізу і одягнув піжаму. Як це йому обридло! Ну скільки можна на нього витріщатися і шепотіти в нього за спиною? Якби ж то вони знали, якби ж мали хоч найменше уявлення, як почувається він сам, він, з ким усе це відбувається. «Що могла знати та дурепа, місіс Фініган?» – розлючено подумав він. Гаррі заліз у постіль і хотів було вже засунути запону, коли озвався Шеймус. «Слухай, то що тоді сталося, коли, ну, знаєш, з Седриком Дігорі і так далі?» Шеймусів голос Звучав нервово і водночас нетерпляче. Дін, що схилився над валізою, шукаючи капці, неприродно застиг. І Гаррі знав, що той напружено прислухається. «А чого ти мене питаєш?» – різко перепитав Гаррі. «Читай собі щоденний віщун, як твоя мамуся. Хіба не досить?» Довідаєшся там усе, що хочеш знати». «Не зачіпай мою маму!» огризнувся Шеймус. «Я зачіпатиму кожного, хто називає мене брехуном», відповів Гаррі. «Не розмовляй зі мною таким тоном». «Я розмовлятиму, як захочу», вигукнув Гаррі, втрачаючи самовладання і схопив з тумбочки чарівну паличку. «Якщо не хочеш бути в одній спальні зі мною, біжи до Макгонелді, нехай тебе переселить». Щоб не турбувалася твоя мамуся. Дай моїй мамі спокій потере. Що тут таке? У дверях з'явився Рон. Круглими очима він глянув на Гаррі, що стояв навколішки на ліжку, цілячись чарівною паличкою в шеймуса, а тоді на самого Шеймуса. Той стояв, піднявши вгору стиснуті кулаки. «Він ображає мою маму!» закричав Шеймус. «Що?» перепитав Рон. «Тю! Чо це Гаррі мав її ображати?» «Ми ж зустрічали твою маму! Вона нам сподобалася!» «Це було ще до того, як вона почала вірити кожному слову з того смердючого віщуна!» крикнув Гаррі. «Ага!» Рон почав розуміти. «Ну... «Добре!» «Знаєш що?» – люто озвався Шеймус, з ненавистю глянувши на Гаррі. «Це правда. Я не хочу бути з ним в одній спальні, бо він здурів!» «Шеймусе, це відпадає. Навіть не починай!» – застеріг Рон. Вуха в нього почервоніли, а це завжди була небезпечна ознака. «Це я починаю!» – закричав Шеймус, що навпаки увесь зблід. «Ти, може, віриш усім його вигадкам про відомо кого? Думаєш, він нам каже правду?» «Так, думаю!» – сердито крикнув Рон. «Тоді ти теж здурів!» – звідразу сказав Шеймус. «Так? Але не твоє лихо, старий. Я ще й староста» тицнув собі в груди пальцем Рон. Отож, тримай язика за зубами і не наривайся на покарання. Кілька секунд. Шеймус мав такий вигляд, ніби жодне покарання не стримало б усього, що він хотів з себе вилити. Але потім він зневажливо щось буркнув, з розмаху бухнувся на ліжко і з такою люттю шарпонув запону, що вона обірвалася і упала на підлогу. Рон якусь мить дивився на Шеймуса, а тоді поглянув на Діна з Невілом. «Ще чиїсь батьки мають проблеми з Гарі?» – агресивно поцікавився він. «Старий, мої батьки магли!» – стинув плечей Мадін. «Вони не знають, що в Гогворці хтось там загинув, бо я не такий дурний, щоб їм розбазікувати». «Ти не знаєш моєї мами! Вона з кого завгодно витисне все, що захоче!» – огризнувся Шеймус. «Крім того, твої батьки не отримують щоденного віщуна. Вони не знають, що нашого директора викинули з Чарверсуду та з Міжнародної конфедерації чаклунів, бо в нього вже миші в голові. А моя бабуся вважає, що це нісенітниця утрутився Невіл. «Каже, що то щоденний віщун сходить на пси, а не Дамблдор». «Навіть перестали його передплачувати». «Ми віримо, Гаррі», – додав спокійно Невіл. Він заліз у ліжко і натяг ковдру аж до підборіддя, по совиному зіркаючись під неї на шеймуса. «Бабуся завжди казала, що відомо, хто колись повернеться. Якщо Дамблдор стверджує, що той повернувся, отже так і є», – каже вона. Гаррі відчув хвилю вдячності до Невіла. Усі інші мовчали. Шеймус витяг червну паличку, повісив на місце запону і сховався за нею. Дін заліз у ліжко, Скрутився клубочком і затих. Невіл, якому теж не було більше чого сказати, лагідно поглядав на свій залитий місячним світлом кактусик. Грон метушився біля сусіднього ліжка, збираючи розкидані речі. А Гаррі лежав на подушках. Його приголомшила сварка з Шеймусом, якого він завжди так любив. Скільки ж це людей вважає, що він брехун або псих? Чи Дамблдор від цього літа також довелося пройти крізь подібні муки, коли спочатку Чарвер Суд, а потім і Міжнародна Конфедерація Чаклунів виключили його зі своїх лав? Може, Дамблдор тому і не захотів з Гаррі зустрічатися, що був на нього сердитий? А врешті-решт вони разом роздули цю справу. Дамблдор повірив Гаррі і оприлюднив його версію подій перед усією школою, а потім і перед ширшою Чаклунською громадою. Кожен, хто вважав Гаррі брехуном, мусив бути такої самої думки і про Дамблдора, або припускати, що Гаррі обкрутив його круг пальця. Колись вони пересвідчаться, що ми казали, правду, розпачливо подумав Гаррі. Арон тим часом ліг і загасив останню у спальні свічку. Однак, скільки ж ще доведеться пережити сотичок, яко це щойно з шеймусом, перш ніж це станеться. Розділ дванадцятий. Професорка Амбридж Наступного ранку Шеймус блискавично одягнувся і вибіг зі спальні раніше, ніж Гаррі встиг натягти шкарпетки. Він що, боїться здуріти, якщо довго сидітиме в одній кімнаті зі мною? Голосно поцікавився Гаррі, тільки но зникла з очей Шеймусова мантія. Не думай про це, Гаррі. Пробурмотів Дін, закидаючи на плече ранець. Він просто, та не знайшовши жодних пояснень, шеймусової поведінки, він нікого його замовк, а тоді теж вийшов з кімнати. Невіл з роном подивилися на Гаррі так, ніби хотіли сказати, та не бери дурного в голову. Але Гаррі це не надто заспокоїло. Скільки ще йому усе це терпіти? «Що сталося?» – запитала Герміона, п'ятьма хвилинами пізніше, наздогнавши Гаррі з Роном у вітальні по дорозі на сніданок. «Вигляд у тебе наче...» «О, Господи!» Вона дивилася на дошку оголошень, де висіло нове велике повідомлення. «Тонни галеонів! Кишенькові гроші не встигають за вашими видатками?» Хотіли б трошки заробити зв'яжіться у Грифіндорській вітальні з Фредом та Джорджем Візлі. Йдеться про кілька годин простої, практично безболісної праці. На жаль, мусимо попередити, що кандидат бере на себе повну відповідальність за участь у роботі. Вони переступили межу. похмуро сказала Герміона, здираючи плакат, що його Фред і Джордж гори згори надоголошенням про дату першого походу в Гоксміт, що мав відбутися в жовтні. «Роне, ми повинні з ними поговорити!» Рон явно стривожився. «З якого це дива?» «Бо ми старости!» – наголосила Герміона, коли вони вилазили крізь отвір за портретом. «Ми мусимо припиняти такі речі!» Рон не відповів. Гаррі бачив з його похмурого виразу, що перспектива втручання у Фредові та Джорджеві задуми ані трохи його не приваблювала. «То що там сталося, Гаррі?» знову спитали Герміона, коли вони спускалися по сходах, де з двох боків висіли портрети старих чоклунів і відьом, які захоплено перемовлялися між собою і ні на кого не зважали. Ти такий сердитий? Шеймус думає, що Гаррі збрехав про відомо кого, стисло пояснив Рон, бо Гаррі нічого не відповідав. Герміона зітхнула, хоч Гаррі сподівався від неї більшого обурення. Лаванда теж так думає, пригнічено зізналася вона. Що, попліткували трошки з нею, на тему чи справді я тупий брехун, який тільки й прагне звернути на себе увагу, не стримався Гаррі. Ні, спокійно заперечила Герміона. Правду кажучи, я їй порадила стулити писок. І було б, до речі, непогано, якби ти перестав на нас кидатися. Бо ми з Роном, якщо ти й досі цього не помітив, на твоєму боці. На мить запала мовчанка. «Вибач», – ледь чутно сказав Гаррі. «Нічого страшного», – відповіла з почуттям гідності Герміона. Тоді похитала головою. «Ви що, забули, що казав Дамблдор на прощальному бенкеті минулого року?» Гаррі з Роном розгублено на неї глянули, і вона знову зітхнула про відомо кого. Він казав, що той має неперевершений талант сіяти незгоди та ворожнечу. Перемогти його ми зможемо лише завдяки міцній дружбі і взаємній довірі. Як ти все це запам'ятовуєш? Захоплено глянув на неї Ірон. Я просто слухаю, Роне, з притиском мовила Герміона. «Я теж, але ніколи точно не запам'ятовую, що річ у тому, – не дала йому договорити Герміона, що зараз відбувається точнісінько те, про що попереджав Дамблдор. Минуло всього два місяці, відколи повернувся відомо хто, а ми вже починаємо між собою гристися».